Erran bezala, baionako elkar aretoan izango dira gati butaldekoak astazken ontan, zauke izbaten eskintz gati butaldearen saio akustikoa, arratxeko zazpio hasiko da, eta azken indioak disko berria dute aurkeztuko. Ba, honen itzordonen inguruan, mintzatu gara Alex Sardui kantariarekin eta gati butaldeko kantariak arrandigu. Aste azken arratxaldean zer eginen duten gente de la segunda, eta hau bueno, utzertu chikitxu batengiz. Uh. hau ta berri gorduar diku bat chikitxu batengiz. importanteena zaletuekin egotea baita? Bai, gude bere, duere bere, beti horra una tarta chikitxu bet eta jolaskeran sentiren eh, askertu iken dugu eta norbera beguzo sentitzen da eta bueno, orain dago, ez dago duereke sentitzako eh lan egiten dugu le ta gure gure palias hemen, eta gure lanen palieta, bueno, Holandizietu noan dien eta guztola ato zen dine, eta ezkertzen da bene, baina de zore jontu da, zore jontu sezintzen ba, izango zarete, hasteazken ontan elkarraretuan arratsaldeko zazpietan, eta zuen bira begiratuz gero, e, daueneko urtarrietik landa da izango dituzuein bat kontzertu ikusi dut, apiri hemen kontzertu bat, biarritzen kontzertu bat esken duzuela, Beti mm -hmm. eh, eh. da, presidente ez dago bi hartzen joten du eta ni ke alaba kasolidez da ni alabak ez diar ez eta bueno bestelako hitzordurik ere baduzu madrilean sevillan bilbon eta baita atarrabian ere Nailed one in game crets Carlos enbado un eco un ti arrisca tus